Imnul al 5-lea al Sfântului Simeon, nou Teolog Alfabetul acestuia în versuri duble îndemnând și călăuzind Să alerge spre desăvârșirea vieții pe cel ce s-a retras de curând din lume Pe cel care a devenit de curând monah Făcându-ți început pe Hristos și o credință aprinsă Retrage-te așa din lume, umblă fugind de rude și prieteni Căci acest lucru e de folos începătorilor Gol de materie propriete de celi material de Dumnezeu. căci nimeni mai bun nu vei găsi drept aliat în luptă, în lupta cu patimile, lepădând de la tine toată lașitatea, te-ai refugiat la un stăpân puternic și dobândi mai negrabă, mai degrabă o nădejde neșovăienică care se îngrijește până și de micile vrăbi. Ia supra ta jug ușor pe Domnul, căci mult e răsplata celor viitoare. Darul care mântuie pe toți muritorii căci am fost cumpărați cu sânge dumnezeesc, arătându-ne Dumnezei prin puterea celui ce ne cheamă. Aceasta e întruparea stăpânului, ca să cunoști cu fapte deznodămintele lucrurilor, lucru mai minunat decât toate cele văzute. Căștig bun să-ți fie tăierea voilor tale, a dorințelor tale, că ște arată mucenic în conștiință, Fă cuvintele și poruncile părintelui tău că te duc pe calea lipsită de piedici, până la moarte, fiindcă aceasta e o înălțime mare, căși făcând aceasta Dumnezeu se arată pentru tine, socotește-te că ești mai josnic decât toți, căci aceasta te face cel din tâi în împărăție, în împărăția lui Dumnezeu. Și un străin mai sărac și mai umil decât alții să te faci, că -și mare sunt acestea de le vei și realiza fi cu totul un imitator, un, urmaș al, un următor al stăpânului, că și e mai bun decât aceasta. Toate le realizează, toate în viața domnicească, le realizează plânsul de fiecare zi. Pentru Sfântul Simeon, teolog, plângerea păcatelor proprii era o datorie zilnică și mai ales atunci când se apropia să se împărtășească și el considera că nu ne putem împărtăși și nu putem să sesizăm cu adevărat Dumnezeirea sau Dumnezeirea lui Hristos cu care ne împărtășim dacă nu ne curățim gândurile inima noastră, mintea noastră de gândurile care sunt ca o negură care prin care nu poate să străbată lumina lui Dumnezeu. De aceea spune că toate le realizează plânsul de fiecare zi Că-și mai dulce e acesta decât mâncarea și băutura. Te învață cunoașterea celor ce curg și care stau. Deci cunoașterea celor care sunt schimbătoare în viața, viața noastră. Că-și mai întâi te depărtează de lumea întreagă. Exersează tăcerea care păzește toate acestea. Că-și deci tot felul de rădăcine folositoare. Ai totdeauna amintirea morții cu tine. Că cea dă smerenia. Cășc curățindu-ți și, și scânteindu-ți inima prin ele, o minune căutată de toți, te venvrinici să vezi frumos lumina Dumnezească, că ce o săgeată imaterială zvârlită din cel imaterial, Hristos însă este iubirea desăvârșită, pe care având-o cineva este Dumnezeu prin instituire. Care luminează sufletele care îl caută pe el, căș numai acestea vor fi vii, nimeni să nu se înșele. O iubire în Dumnezeitoare care ești Dumnezeu, uimirea acest ia aceasta și lucru cu a nevoie de aflat.